Мабуть, лондонські сери, мери і пери, голяться чистіше і про зачіску дбають ретельніше. Та все ж Дзюн Баранський залишався на висоті. Його роль була головною у виставі, і це про щось свідчить. Зате Станіслав, мабуть, його тримали у трупі, тільки з жалю за колишні заслуги. Куди все й поділось? І блискучий і густий чуб, і заворожуючий баритон, і горда постава голови, і ролі Ромео Дети. Звичайно, до кушать подано ще не скотивсь, але грати готельну прислугу після Шекспіра не для нього. Як все змінилося. Він, блискучий, талановитий, вродливий, зі справжньою театральною освітою, подає капелюха зарозумілому, пихатому і в ролі, і в житті баранському, який нарешті підім'яв його під себе, знищив, розтоптав цей світлий, радісний талант, погасив іскру вічного, запалену творцем. І нема на кого нарікати, сам винен, тільки сам пропив, прогуляв свою долю. На сцену Станіслав вийшов тверезом, хоч, мабуть, із Бодона. Руки тремтіли не за ролью, самі собою. І талант, хай занедбаний, занепащаний, зведений на нівець, таки проривався. Проривався навіть у тій мізерній рольці, з якої цукерку не заробив би й сам Станіславський. Станіслав зробив. Усе частіше публіка проводжала його куценькі репліки оплесками. Усе частіше зустрічали його вихід сміхом, заздалегідь, ще до тексту. Ці поперевах ріденькі оплески наче додавали йому сили. Він спалахував, на коротку мить ставав колишнім Станіславом Доброчинським, хай незаслуженим та народним, артистом народного визнання, визнання публіки. Та цього вистачило ненадовго, лише на кілька спалахів. Коли у фіналі артисти вийшли вклонитись, головним героям винесли квіти. А Станіславу – ні. Валентина гостро пожалкувала, що не подбала, бодай, про невеличкий букет. Йому так потрібна була б оце підтримка залу, ознака того, що глядачі його люблять, пам'ятають. І він звик до таких ознак уваги, звик, що його носять на руках. Тому вигляд квітів, які вручали на йому, викликав образу. Сьогодні, мабуть, він знову нап'ється. «Послухай, Валюшо, ти не знаєш, він одружений?» – спитала Антуанетта. – Чи так і живе один? Чи одружений – не знаю, та живе не один. Він не може один. Характер такий. Мусить когось мучити. Інакше загине, прошепотіла на вухо Анеті, щоб не чув Віктор Валентина. Яка ж нещасна, мабуть, ця жінка. Гучні оплески розбудили нарешті Маркіяна. Ну, як вистава, правда весела, я так сміявся, так сміявся. Він дивився на Антуанетту винувато, немов спричинився до хто зна якої шкоди. «Ти стомлюєшся останнім часом, Марчику!» Взяла його під руку Анета. «Даремно я витягнула тебе до театру». «Та що ти, Нитусю, я зовсім не стомлений і дуже добре провів час. Людина не може жити тільки роботою. Їй потрібні розваги». «Нам обом потрібні розваги», Терпляче переконував її Марк, але виглядав таки стомленим і відсутнім. Обмірковував щось своє, знову не пускаючи її в окреслене ним коло недоступного для обговорення. Та вистави ще, як виявилось, не закінчилася. Поки чоловіки отримували у гардеробі плащі, у фоє до Валентини підійшло її минуле. Це ти, Валюшо? Я, коли побачив тебе у залі, ледве зі сцени не впав. Ти зовсім не змінилась, зовсім не постаріла. Слово «скореним старість» стосовно вічно-порцелянового личка Валі не мало жодних прав і ще довгі роки, і цей вишуканий комплімент із вуст сліпозакоханого у власну нев'янучу красу Станіслава повернув Валентину зі стану жіночого розчулення і співчуття до твердості та наїжачення. Єдиного можливого стану для того, щоб спілкування з доброчинським було безпечним для життя і психіки. Як тобі вистава? У підтексті читалось. Як тобі моя геніальна роль?